Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë nata e beratit. Natën e lejle i beratit Zoti i bën taksim funde njerëzave funde njerëjis. Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi alulama. Ya Rabbi Osmanine ihsanine lutfin e Xhudin e Keremin ti je kië Her hummet numit ramadhan ligeron mu'aten efendi tırnava tırnava tırnava tırnava she as-saladin shefsinat e seljal me be zoti din xhel de dalal hu de nizamu ezefon be en quran i azim she naqazrip neve me anan e jibril Hazeti Peygamberi etons sallallahu taala aleyhi ve sellem cin ket Kur'an e kabu zoti beyan te gjitha emrat halalin haramin qain sherrin çka i vën i njanit pe zoti beyani kabu n e Kur'an in zenahu fi lejten mubareketen Mubare këti, në këtë Quran, për thotë Zotë, jë kemi shdrypë një natë, që natë mubare që është ajo natë. Pa Shqibë he heqë, të gjithë me fësirinë që janë shumica me në vendë, kjo është natë e lejle i kadrit, që atë natë ka shdrypë Quran i Azimë shanë. Në Shqibë hënë këtë fjallë nuk kemi heqë, që Zotë i Gjellësha në hu, këtë natë e ka madhënuë, se në këtë natë ka ardhë rruhi shpirti i njerëzisë, shpirti i gjallënisë të fesë islame, se Kurani është në shpirti njerëzisë, se është dhja e Zotët në të, që i nësantën të mësohenë, e jetëa e njerëzisë pa dhje, është sikur njeri pa, pa shpirtë, Sikur që su në rënon njeri pa shpirë, që ashtu edhe dhijat pa dhijat nuk mundet me egzistu, e në këtë kura anë është dhijat e dhijat, është dhijat e fesë, dhijat e dhijat, shpirë i dhijat që ne ka që zotin dhynjat, edhe në ka në gjallu me të, e ka në gjallu e fenë, e ka hjekin sanë, pejt e ladet dhe pejt qyfrit, e ka buë i hja, e kanë gjallu këtë fejë, mësë jo kone e dekë në një herën dë një një. Ha të apile që i thotë Allahu Alem, kur ka arë pejë gëmberi, në krejtë botën, jenë kontë të dhëtë muslimatë. Që e kanë buë, vesh një zotë i kanë buë një zotët i badetë. Se krejtë që jetë në sanë, kanë buë devijimin fejë në islamë, kanë buë putave i badetë, i kanë buë katëre zotënë, Disoj kanë buhe dhe më shumë, e vetëm në shëriatin e Hazëti Ibrahimit, ose në Hazëti Isës, Allahu Alemë në buhet kahtë të vëdhët vetin konë që i kanë tonë, la ilahe illallahë, që mos me paskone edhe ata ish duhet me ardhë dhe tunë i botës. E gjenabu Allah, këtë insan që e është kujë në të gratë dhekun, e kanë gjalluë me ardhje në Kurani të ndë një një. Iha, jë freku kullu emrin hakim, e jo inna kën në amundiri. Në në këtë Kuran, jë kemi friguë jë insanëve, jë kemi largu, jë kemi friguë e për punëve këshia, për punëve që juve ju qojnë në katastrofë, ju qojnë në helashlakën dë njënjapë, edhe ju qojnë në zjërë në gjëhnemit në ahiret, për shkojnë të zoti gjëllë shanë huve, gjëllë gjëllë alë huve. E për atë se dhe Allah i dhull gëllal më anë kuranit Pejgamberi ton i ka thonë Ne jeve me në afriguën shumë dhe në Mos me punu ke që më bu azab E në ahiret edhe më bu heloqën dhe një një anë Piha jufre ku kullu e emrin hakim Në kitë natë zotë i danë Zitha punë që ka jënë me hiqme Që tu vlozen Ylemaja në pesirin të kanë buë një kundra thonje, do më thonë njëoni me tjetërim. Një piesë e madhe ka thonë natë e lejle i kadrit është kjo. Pra një piesë kanë shkuë e që kjo natë është natë e lejle i beratit. Ajo natë që i kjemi për poranë, kushë është me ymer kjo natë është natën e ejtës. Por po flasune ju po mërë një gabim Edhe herë në porkin i morë gabim Nota e ejtës Nuk është e ejtje e promes Po nota është, e ejtës është Asi e shtu E mërkur janë promjet Se gjithë një herë Nota është paradites Nota Tejtën promjet është nota e gjumos Qa ta është e livdushme E gjirat Jonë sonte Dume thonë që ta Nate e madhe, nate e beratit është të mërkurën në këshumë, nate e ejte. Gjithë një herë e ajo nata është paradites. E mësë i mërë një fjallë të gabimi se nështë anap i flasun pëllët me, me kuptim, po i jutën mësani e mësanina nuk i kini me, ose i kini të vjallë të ndrysh, i thëni netve ndrysh, e po, po i mërë një fjallë të gabushun. Inshallah, thërën e shështë këna që i kësojnë e i thonë, në atë e beratit. Në këtë në atë, Zotë i përthët, i ka datë gjitha punë që ka janë me hiqme. Mirë, tërdikon, tërdikon keqë, dikush me linë, dikush me dekë, dikush me ushënësh, dikush me usmuë, Së gjitha punë që Zotë i me ishmet vetë i ka bo taksimën dë njërë. Punë të tona na su një boj në taksimë, se me tonë në mi bo taksimë punë të tona i shduhët na vetë me kunë Zotë. Pa shasë të me. Na vlazen jemi një mahluk për i mahlukateve që njëve Zotë i në sunonë, Zotë i në kafalë edhe Zotë i në qënë ku dënë vetë. Pra ne dhe me ka dhonë vetëm një irade i gjyzi i e me lypë ajerit. E na shkujna në që ato që në ka falë zohëti për ta. Ajë që se ka imanin që shtur, ajë iman nuk ka. Në gjithë natë, gjenabu Allah, zitha këtu e i bon takdirë. Për me jafru e dy kohële. Kam ata që kanë thonë që kjo natë është natë e lejle i kadrit që është mamjë të e berkohële. Fjallë ma e prenushme Ha me këty një qëjrëve që kanë thonë është natë e lejle i beratit që edhe kjo bazohen në hadise Për më i bo këto dy fjallë Me një venë me dyat mi përkut që jam dyat vërpeta Ule moja kështu kanë thonë Natën e lejle i beratit Zoti i bon taksim Punë të insanëve, punë të njerëzisë a natën e lejle i kadrit ja u e pënduar me loqeve edhe shuhin me loqeve dhe me thonë te i natën e lejle i kadrit nuk din me loqeja nuk din me loqe të gjithë se qka të të buhet me insan vetëm Allah i bon hyqëm natën e lejle i beratit që sajna që i kemë për para insha Allah mërkurën në këshom a natën e lejle i kadrit Të nëpizul ahkjami ila me bakiti ha. I qan hyqmet në kuhen e vetë, në venin e vetë, e jau et me loqeve. Gjithë si dhe me loqe që i kemi, gjithë si dhe insan, i nësan, tiramen kati bine, jale mune, ma te falun, dy me loqe që i koë gjithë si dhe i nësan, që i shkruin të mirën dhe teqen, e din që ka punon i nësanit, Zotit dhyrgjelala ty në teftiret natën e lejlej kadit ja u e për gjithë se në nësansë shka ka me kunë të erin qëtërën vitë që t'je natë e lejlej kadit. A natën e beratit i bon taksim, i bon të të dbirë zotit dhyrgjelal emre që a janë me heqme. Eta është nasi musliman, kur gjëshmonën u përzinë kader zotit dhe të në gjithë një herë Buohum të veçyll të Allahi dhull gjelal, edhe lypum pe Allahit që të bon rahmet e neve edhe të mafot. Këto e kemë dur, na, me cokatën dërë të atina që i është i furt, me lypë nihum pe qatina që i së rëzuhet kur, e në rëzuhum të gjithë, mu pështet të ajë që i është i furt, edhe na me thonë, ja rabbi, Emri tonë të nëpizë, dhe me thonë e bënd të emri, me jemi të vekyllë të tijtë, qatë ushti amen në no, nëve, sa takë no kemi në. Ne e kemë për që ta si mështimon, edhe kur na vindë, që i atë, shtetëm të zotit, kërkur shka i retin tonë se ka, asë nuk ka e në forë, asë nuk ku katëm, asë nuk, as nuk përplasun, asë nuk i qkymë të eshat, desh djali, desh blohu, desh, Dhe shtone për shtetën të zotë që zotë i ka bu emët. Zotë i ka prukun të vetan rëllin e vetë. Amen, na, vësat dhafna. Këj që kjo është blazën, di. Që kjo pështetja të allohit, të allohit është për. Aj që s'ka pështetjen allohin në nga dherët, zotit s'ka për, s'ka di. Aj i përblaset, aj i vajtonë, Ku a i thot kuku që ha të mbohun, kuku pse që ha i mbohun a zuatit që mbohun, që mbohun i këtu hem, veshët në tesha të zezëa, keqohet, e mështimoni këtu nuk i bën njëtë. Ta është ka njëdo dhe dhe të mështimoni po veshën tesha të zezëa, po që ta ka njëti mi mërë do të të vijate huja, do të vijate kshivja, do të vijate që janë të gajri islam, që s'ka po s'ka baza me islamizam, që mëslimani këtu nuk i përduar, asë nuk i ka përduar, se në jem të Allahit, tej se në ka falës duhet edhe të erit të ndjesum, edhe mosit të ndjesum të ndjallum të Allahit jem. Allahit me mahluk betë bon që ka domë, e na jem që ata që i kemi besu Allahit që shtu, edhe të na keqim s'ka. Limi e kemi, po mu keqovi johë. Rahmet kemi, po shiqa jetë johë. Dhe me thonë nuk thonë pëse ne vune këtë zëtjarë apel alemin, hërështën në haqë. Po i buëm të emri gjotit i, i, i pështetëm. Elhamdikohët Allahe gjellë, gjellë aluhuve gjellë shanën që ne ka bo nasib njëve me konë për i qitynë. Trapu në apet i shala me gjithëse jam të këtë një në zonë me shkuë natën e madhe për në ashta i shala këtë jena apet trap edhe apet Inshallah në atë në beratit, ma si shini, sa petë plasë, lidhje me këtë matë dhe lidhje me mujnë e shabanit, dhe të shumica atë matë së mundën në është ta më arse, jënë katë në arse shumica këtu, edhe sëmë dhe pake shumë të isa pjallë lidhje me to dhe pika. Që tashën lidhje me këta, dhe të ja u flasë një e, jali të imam Tina Ibrahim edhemi. Shka ka thonë Ibrahim edhemi lidhje Me qito fjallë që qi i thashu në teri qita. Nihërë të shku Ibrahim Hedem i Udhës, i than shof, i zateten, i shof, të isa shokë i zatetën, i zatetit isa shokë unë gjënë të bëllat. E i than, ja, sejit, e i zotëni, si thamë na. Unë, me njeve, për hadit në ashejen, edhe thuna t'i shka, mësona t'i shka që kur ju mi thonë që ta është një njërë, një hojë, një adhimi, ka ka përcenë, hajve unëgjë t'i shka thuna. Këtë tha, ha të ta e frikumin të elati, tha jo, tha paj në riesh tri sene, shmuj më unëgjë me juve me do lafë. Musi ti kry që të tri sene, qatë herë po vipu unëgjë. Ta i thanë shka? El u la tha, me pora, le ma nëzëlel melikulli tasviri i firrahmi, ve kaleja rabbi e shekijun e mse idun, te ma edri ma këhanel gjeva. Ta petë ditë, kur ka fillu e mbarku në nëmes, me loqja me ma buo fotografinë, E ka vetë Zotin, a me tholë këto pejtë mirëve, a pejtë qive, a me tholë pejtë gjënët live, a pejtë gjëhënëm live, Zotin, shka i ka thonë, nuk e di, të e mërvesh, shka i ka thonë Zotin, shumës në me një. Dume thonë, e vlja Allah, Ibrahim, hëtem, dhe me thonë sa so e ka pu vetën të i të friga që por una zëtë ka dirën e tha zëti me të si të shkabutën i shollas ka pu zëti ka dhe dhe jarët për anëmin e dyta tha i në jenë zinull meleku ni kap di ruhi veje kulu i në jenë zinull meleku ni kap di ruhi veje kulu kur shdryp Në loqja me ma marë shpirti. E thot, i thot zot i bërgjelon. Ja rabbi, alel imani, em alel kyfrit. A me ja marë nime iman, a me ja marë me qyfër. Se ma e dri, ma e kunu i gjevab. E une nuk e di që ka i thot zotit. A do ti thot nërman iman? Aruna zëtë këtë i rrëve, në shpo gëmë se pëkatë këtë i rrëve, e për më thëtë nërma, hosha, shpo guzejmë në këllë pjotë. Lazëm nuk është të lajme thonë, në dekë, vështë me përmenë, por është duhet të kujtohën, për mirëze, dekë po qështë dekë. Pazërlaki i madhësh, nështë tim i madhësh, vjenë me lacja, a i vjenë shejtoni, hosha, vjen shaitani, Në krahë, dja, thët, i të syret në nëse të unëgjet, e thët pash gjithë që ta kumë dhonë, edhe veshë e mofë, e lëmje që për lëmje që i të kumë dhë, bëne imë qarë zotin, më stu i ka Allah. Buhet në të hajëri insani, dhimë të të e mujnë, menja trupu dhëllohet, Shëjtani i bon hüçmë me janë djerë imanit, a të beç rahmijeti Allahi dhu l-Jelal, se qëtër kushtun në pëstamë. Ennellezine kaluë Rabbun Allahu tëmme stekamu, të tenezzelu aleyhimu l-melaike tuella tehafu vella tahkenu, ve epshiru bil jennetilleti tëmë tëmë tuadun. Ve që shala në bo zëti nasimekun pejka tëne, që kanë thonë, Zotë i është një e yëni që nga ka kryu edhe kanë punu që i ka urdhënu Zotë i stikamet kanë bu. Me tëna emrët e Zotë i të kanë punu që i shënë përësit që aty në ju shdrykën tëna i melo që të e përzonë shejtonin e i thonë mësutut se na jemi ata që jemi konë me ty gjithë e mësutut se asën dhe e kaskur të në gjallës gjithë me ty jemi edhe ti jetë gjendetit, dhe e pëshirupin gjendetit le ti të në të nëtruadun. Allah e nebohët nësibja arabele alemin me konë pej qatune. Ulemaja thonë njeri që kur bënë me dek, indihet të tyra pej sikletit, pej trishtimit dekes edhe pej frikes shëjtanit. Kur vinë me lachet e përzon shëjtanit, si i zbarë dhe qërja i sarihet kërni dhe shpirti buhet si kur lullat. Ajo është alamet që shëjtoni lërguhe ti ke me loqët i afrohen ati në të insani të nështë. Allahin e bufë më si vjarë apel alemi. Të dyja thësë pa i marrë dhe shë ibrajmë, hësemi më unështë me ju e së këmë një. Një herë, qëka në fillim qështë o thonë, ta është për dhe vakallu me dhe në marim qështë do të dhuhet. Ta po e të reta, të <coughs> të të të të të të të të të të të të të të të t Lema jedhullu ehlul gjenet il gjenete, natë kuo kur t'hin gjenet litën gjenet, dhe ehlun nari nare, edhe ata gjenem litë kur t'hin gjenem, dhe ju na del munadi, edhe thirët një zo, pejzo t'i delën maherët pohet, Ya ehlel jannati khuludun bila mawtin. Ej jannet li gjithmon keni mekon to kur pa dek mos e dek mos ka. Te mo edri edhe ehlive ehlel naril nar i thon aty ne ehlin narit ya ehlel nar khuludun bila mawtin. Edhe helinarit i thonë që është du, gjithë monë kini me kohën të pa dhe kur, ata që shkojnë pa imonë se imonë litë jo i shala, se ata apet me emërë të zotit. Ja me shëfat pe i kamberit, ja me rahmet të zotit, edhe në djekëshin pa do ala petë në fund pe i gjëhnemit nuk vohet, dhe qysh me marë imonin me veti, se imoni është shkak që jefton insanin, Edhe në kodhë që është buë ka dërë musuës në dit i ditë, afe të e në tjërë për gjëhënemit nuk e lënë për i gambejë, a.s. E mo e drime alferi ka e një e kun, e po thot Ibrahim e temi nuk lit, pizua, e di me cidhë t'jomë. A jomë me qëta gjëhënët litë, kërë t'jë dhe këzua, e gjithmonë në gjëhënet, arunë në zotë musionë me gjëhënem li e gjithmonë në gjëhënet. Vlazen Allah i gjelle gjelani huve gjelle shanu. Taksimi ka bua këto sen. Kujna ka desht i ka dhon pasunin. Kujna ka desht i ka dhon pukarallak. Kujna ka desht i ka dhon mulk. Kujna ka desht i ka dhon robnin. Kujna ka desht i ka dhon shnet. Kujna ka desht i ka dhon smuit. Ko ka desh të ka bëtë bukur, ko ka desh të ka bëtë pak ma, ma të dhok. Me konë se janë ndoartë insanit, këto sene, ishin bërë mahtë insanit, kërshqë ishin bërë nërë një të vetë i të thonë, jo unë për mara i shtu, jo unë për shtu. Pe visi si urnekë, një fabrikë që qëtë që që që artikuj, ajo i qëtë që që një qëshitë. Që që. Nibab edhe ninun. Ja u bules dua ti pesë vlan, as një neçshit nuk jon. As jon niçshit ka hemja, as nuk jon niçshit ka trupi, as jon niçshit ka qejrja, as, një një as një një nah nuk jon niçshit ka quçia, as jon niçshit ka smeta. Nah nukazem na baina humme isete hum fil hayatid dunya. Na jem ka thonë zotit qaj që e dojna jetën e insani të më këtë goëtë. E i fakteve me besu që Allahi është akgjën lëshanuhu, është rësuar kjo që insani vetë vetën kure që që që ka falë zotit me këtër haljetë e kështë mira, edhe dhe këshirë vlahën e vetë. Beqa sajnone në gjihet më pjallë këtë pletë njëni, pletë nërështë, qëtëri nërështë. Njëni e ka zonin madë ma thuad një unë i matrash, kur të sheshtë që tërkushin, lomë tonë e një që të sitisie, po është taj qëtri. E me konë nështë me konë pëqia zotit, në nënë që je banë, në fabrikë është, edhe në një babë, që thë duke me konë tonë njëjë, që i kërkush të të mujtë me i dotë, që dhe i oshtë taj, që dhe i oshtë taj. E gjëna, bo Allah, është qaj që i banë taksim të d që inë në ma emru hu i dha e ra dhe shejen enjekullet e hu tënë fejekullet. Që fuqin e vete ka këta, kur të bënë murad në fal në senë tëtë, bënë edhe buhet. Edhe këtuna si mëslimon, në këtë hesab duhet të fajtojna me kader i ilahi, që Allahi gjelle gjelalu huve gjelle shanuhu, ashtu që shkatonë, Ashtu edhe ka më duhe shqythën tonë nuk jemi, e natën e lejle i beratit vlazën, është qajonatë që buhen taksim për motë motë. Ne zelë zuati taksimi ka buhe për sëtë për krejtë seme, se që ka dë të buhen në dy një. Por, për motë motë buhen natën e lejle i beratit taksimit ju e për meloqeve natën e lejle i gadrit, tër mod mod në qëla shkako meloqe, munën meni e njoni për qëtërin tërmani ilahin për imë sanë se shka të të buhet pejnotës dhe i lejkadit për imë qëtër në. Për atë se dhe vlozën shumë herë, kanë buo i gjyë Shejton të lejhi majes të hik, me hipën qila, për me i rrëdhjë fjallët me i ndigjue shka po flasin me lacet, me i marë ato fjallët me i prundu njët, e me i ja auquë e palturve që qesin palt, e me i ja afon njët vërtit, e me i ja ashtu e një qinë rëna. Qir, Ta janë ata që Zotit Vyllë Gjelal para pe i gamberi ton, që i ton mas shumë t'i kanë vjetë që so fjallë, që i fallë jo konë në kulëm. Mas pe i gamberi ton, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Gjenabu Allah e ka shumë zuhe gjumje në shëjton dhe me antujzive. Dhe që alë në aharu gjumën lë shëjatin, ka thonë zotin Kuran, i këna të zeljen në sema e dënja, vizinet il kevakit, e këna hjeshu e qëllën me hjeshin e yve, dhe që alë në aharu gjumën lë shëjatin, edhe i këna bua yëzit shkak me i gjushe i tonë, kur të afruhen me i vijedh pjallë pëj me lojët. Zotin Gjeleshanu hu, ta shëjton ta shëjton me qëto dritat e ujzive, se nuk i qëtyni pe i venit e me gjuh, po me një sheha, me një plak t'yllit e gjuh shëjtonin edhe pe i qëllnëve tëmër zruhen në të. Po prap në i her në sen dhjërën, pa dhjërën të tek në i her në sen, Në bimë gajibateve që shkapohet nuk li, nuk jet. Sa ata tani shkojnë, ato janë aty pa lburit. Dinësh ti ozër ku mputuhet me ju thon. Dini, gulatin nuk don. Po shkoni te faltur dhe për i ndiqni. A po di që falëse po di. Mu e di di çka tash u dhe s'ka shkuar. A që i qëtë i, a, e ka ditë brekretë që a ku jë më smu e ka ditë. I hikë po ju hënë një bingën trupi uve, si kur a i lëkonë të i gamberë. Si kur a i lëkonë njeri që i dinë thanet e mshëta. E ajo është një rëndës pëjë rëndësave, ajo është pashkuntuar i dritë që a të lejë himajës të hikë, ajo është që jë mësën shëjtoni, e qëllon një pjallë që e gjinat të ka përqyku janë gojnë pjallë në retin e tina shka ka poen, e gjinaja ja thot qatë fjallat tina më në gjimit, e a e qëllon ato tërme të sti ty me të prishimonin. Tërme të sti ty me thonë këtë ka hak di shka. Ajo a. është në rëndës për rëndës. E vërteta edhe e pavërteta në dy njëtë gjithka me eksishtu, sot jenë jetëa me njerë të erin pjamet. Mëslimani duhet me konë në gjendje me i darë bërtetat për jodë bërtetave. Ishtë në rëndëtave, ishtë në fallave, se me konë që ishtë duhet me i ditë më shërtat, kishë tonë pe i gamberi dhe levkën të ale mërgajbe, dhe le së pe kërtë minë elhajri dhe ma me sënimi në su. Me konë që i këndi i diunet mshetat, më shërtat, më kishën rrëk vështë mirat e kurë e kjeqës më kishë rrëk. Se ajë që jetin të mështë e në pejtëpia dhe i tjarguet. Por une jam pejga merë ka thone dhe shumë herë më kanë rogë gjona të kia se nuk i kundi. Jam varruet, më kara dhomin më kanë qitë shëhit, dhe me thonë kam e dhomi shëhit në hodë, <coughs> më kanë bohë diso sene që une nuk i kundi. Edhe të më pejga më verë, edhe kësë vetë ka thonë që une të mështë atë nuk i di, vetë të më qatohë që mi mësën zdoë të dërgjelarë edhe zotin kura e më thot lajale më lëkajbe, illa Allah, më shëfësin, se ti në kushbësh për zotin dërgjelal, e natash, as me zotin, as me pejgamberin, po përshkuajna po me shëjtonin, edhe letbirin e tina që pëpunan bashkë me to. Tëmë ta që përshkruin, tëmë ta që përju mashtruen, ja jënë tërëm, ja jënë me që nuna, Ja u karat të të për shëjtonë dhe edhe njësë i rënin të në. E ju ma for për ju besoni qatëyënë, se që përna besoni njëve, se që përni besoni Kurëanit, se që përni besoni pejënëveri sëllë Allahu të Allah, alëhi vë sëllë. Dhe të rëjtë të të bevlazën unë, hinan lidhje me këto, që këto takdire të dohen natën e sëndë, e pashme sëndë e i lëjë i beratit, natën e dhe i lëjë i kadit, Për ju ka ndoj që ka njëherë ka një fjole dhjërën shëjton e ja ubi një nëzënve të qimë të njënjotë për me ata më përti me rrejtë. Se njëherë e që lënë një njëherë rrejnë të një hofumatina nojë. Ishtë në pejë shëjton vëse ka shëjton të njëzën i kjo. Në kule e udhë zhët i zhëtë në kumë, kule e udhë të rabinash, melikinash, ilohinash, minë shërri lëvesgasi, lëhanasë. E ledhiju, vesvishu, fisu, duri, nasi, mi nërgjillën e t'i venon. Jara viruni, pruna për isherit aty në që i bojnë vesvese zemrat e insanve, për insanve dhe për eqinove. Eqinove është a i që e bon vesves insanin, edhe insani i këtë ajo shëjton të e të insani. E aje bon vesvese insanin. Insanin e bon vesvesen shpilashtë në tytinë. Këtoni thot ka bo, bo mëgjina, ta e thot ku nata, ja ka bo mëgjikë, këj shikja. A i kur ashtë aset, duhet me ditë shumse, e ku e dinatot mëseta. E shtin edhe fitin nërmjet familjes edhe vlasnive, e e bon katastrofë, e shpartalon islamismin, vlasnillakun e islamismin e prishtu të qitarit. E kjo është shër i madhën të jeton, e hishën pejtyjë në runa së të qërë, Në jara pëllë alëmi, vlazën masmërami se kovak mu, pe gamberja lehi salatu ve selam për qitë mujt që jemi, ka for një hadisin hytëve do të kënaj, edhe unë përja thëmë tu, Hazeti Aisha e ka bor i vajet të hadisi shërif, që na jemi në mujnën Shabanit, Shabanit është afer mujt Ramazanit, Allahi në bëhët nësibë jara pëllë alëmi, këto me ka lume të mirë, në mëri Ramazanit ri ramaz mem ri ramaz mem ri ramaz